السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima innaka hamidun majid Pendengar sekalian, kaum muslimin wal muslimah Saudara-saudariku, uh, pendengar setia radio roca yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis ke-211 sama hadis ke-212. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh As-Sabaah berarti di sini hadis Bukhari yaitu dikeluarkan oleh Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dan Imam Muslim berarti Abu Hussein Muslim ibnu Hajjaj di dalam Sahihnya, dan juga oleh Imam Ahmad ibnu Hamal dalam Musnadnya, serta Imam Abu Dawud as-Sijistani di dalam Sunannya, dan Abu Isa al-Tirmidhi di dalam Sunannya, serta Imam An Nasa'i di dalam Sunannya, dan Imam ibnu Majjah juga di dalam Sunannya. Hadis ini tidak ada ikhtilaf di antara ulama tentang kesahihannya. Yang hadis ini memberikan satu tema khusus keharusan mengangkat muadzin dan mengumandangkan azan setiap salat. Adapun hadis yang kedua <tuh> nomor urut hadis 212 Hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqala. Yang hadis ini aslinya ada di dalam Sunan At-Tirmizi makanya saya akan turunkan bersama sanadnya. Hadad Ahmad Ibnu Hasan Ahmad Ibnu Hasan hadatsana Al-Allah Ibnu Asad Diada orang berahi berserah yang sikatun sabtun, la yuhti, illa fi hadithin wahidin. Tidak pernah salah di dalam riwayatkan hadis kecuali satu. Berarti di sini sabtun uh, betul. Hadatnya uh, al abdul naim. Abdul naim ini dikatakan oleh imam. Abu uh, Sa'd ini dia adalah seorang perawi munkarul hadis dan juga dhaifkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Dia memiliki al-siqa'a at-taq, at, yaitu kandungan air. Hadatsun Yahya bin Muslim ini juga dikatakan oleh Imam ee uh, Al-Zahabi eh, Maaf oleh para ulama Di antaranya adalah uh, Imam Al-Hafid Dan juga yang lainnya Dia adalah seorang perawi yang baif Ya, yeah, seorang perawi yang baif Yahya bin Muslim ini Dari Al-Masmi Dari Atta bin Abdullah Dari Jabir bin Abdullah dengan demikian hadis ini nampak sekali uh, sudah tidak bisa diterima Karena dikatakan oleh Imam At-Tirmidhi sendiri bahawa Yahya bin Muslim ini adalah majhul Makanya beliau mengatakan Nawa Itna bin Majhul kerana ada satu Yahya bin Muslim Al-Basrih Walaupun hadis ini memiliki syawahid Berarti Yang ada di dalam Dan kupli beliau meriwayatkan Dari surat Ibn Ghaz Dari Ali Kada Rasulullah Saksalat ya'mur Rasulullah memerintahkan Amnurad tilak Al-azad Kan azan Wa nahdur Al-Uqama Hadis ini juga Di dalam sahabatnya ada Amr bin Syamr Dan Amr bin Syamr Ini matruk yang juga periwayat hadis di dalam Ad-Daruqutni di mana tanda-tanda e, kiamat tanda-tanda e, sebelum keluarnya mahdi ada dua furhana gerhana, gerhana di, pada waktu Ramadan di awalnya gerhana matahari di tengahnya gerhana bulan <coughs> ini hadis e, matruk karena perawinya ada namanya Amir bin Syammar di mana dikatakan oleh para ulama di antara daru qudni sendiri matrukul hadis Dengan demikian hadis ini walaupun juga jika ada lagi syawahid yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi di dalamnya di dalam sana ada Amr bin Fatih ini juga dikatakan oleh para ulama, Bahkan al-hafidh uh, sendiri, al-bayhaki dan ibnu 'adi melemahkan dia. Kecuali al hakim mengatakan di dalam sanadnya tidak ada yang ter, tercela, tercacatkan kecuali abu bin faid. Dan ini cukup karena di dalam uh, sanad yang lainnya seperti yang dikatakan oleh Imam al-hafidh ada as-saqqa tadi, yaitu uh, abdul munaim. Dengan demikian hadis ini tidak bisa dipakai sebagai hujah Punyanya ya, Nabi mengatakan kepada ya, Bilal, ia jika ya. kamu azab kata rasul di agama maka pelan ya, di dalam memandangkan agama Ia di dalam lafadz yang dikeluarkan oleh imam Adam Bukruni tadi tertil. Karena apa? Ap Kerana sepertinya... adalah untuk mengambil eh, eh, maaf untuk memanggil orang datang ke mesjid. Wajib akan kehadir jika kamu ada, maka hendaklah dipercepat. Al-hadir itu agak cepat, makanya ada kiroah kiroah al-hadir, yaitu apa? Cepat. Wajah albi na azanika wa ifamatika, kadra ma yturub alazilu min aklihi. Jadi kan antara adam dan kau itu kira-kira orang makan selesai makannya, wajahnya itu kurbihi orang minum selesai minumnya, walmahtasih orang buang hajat tidak dapat walaupun ketika masuk kunci. Lihatlah hajati kira-kira seperti itu. Walau takut, kata orang ini jangan berdiri sampai melihat aku. Secara umum, hadis ini maknanya uh, uh, bisa diterima. Makanya <coughs> Imam As-Sun'an mengatakan, hadis ini, makna hadis ini bisa dikuatkan. ya Riwayat hadis ini bisa dikuatkan makna perintah azan. Ya, perintah azan. Ya, uh, dengan demikian, uh, secara hadis ini, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Mungkin dihadirkan di sini sebagai etibar atau sebagai etibar seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad kadang-kadang saya menulis hadis bai'if atau perawi-perawi seperti ibnu Abi Lagi. Saya hadirkan bukan untuk hajat tetapi untuk etibar dan etibar. Alih-alih hanya sekedar untuk menguat, hanya untuk perundang, hanya untuk eh, mengambil ibadah. Eh, Pendengar sekalian, berapa kali Allah ini adalah di etika. Sebetulnya secara enak memberikan satu jarak antara kompeten agam seperti orang makan sampai selesai, orang minum sampai selesai, orang belajar selesai ini merupakan uh, suatu ukuran-ukuran yang uh, tidak bisa diterima juga di samping nasnya itu bahrief. Oleh karena itu di sini kita ambil kesimpulan hendaknya uh, seorang uh, atau DKM masjid atau siapa saja memberikan jarak Antara orang dengan tamat. Jangan sampai langsung. Eh, kita beritman saja di kalimantan. Di antaranya Kenapa rekat yang pertama Terutama duhur sama asar itu di, Diperlama oleh Rasulullah Bahkan rekat e, Satu dua itu lebih daripada Tiga empat Agar orang-orang yang sekarang ini Ada keterlambatan bisa mendapatkan Suatu jamaah Berarti di sini hikmahnya juga sama Diharapkan orang-orang yang mungkin Ada kesemukan Entah itu kalau subuh mungkin harus mandi junub Atau keterlambatan dalam hidup Itu masih bisa mendapatkan suratul jama'ah Fadilatul jama'ah Walaupun kalau seandainya dia tidak mendapatkan suratul jama'ah Bersama imam Dia itu mau mengejar dapat Berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w Mantau Kharaja ilal masjid Fawajadan nasa padusanduhu Eh Barangsiapa yang pulu kemudian keluar ke masjid lalu mendapati orang telah solat, karena menghibur uh, sunnah dia seperti orang yang telah menyaksikan dan solat lah yang usumin ujuri hisyiat tidak kurang sama sekali dari pahala yang dia dapatkan. Karena keajiran solat atau menghibur lah yang Muslim ucuri hishaya dia mendapatkan pengulangan seperti orang yang hadir dan orang yang solat tidak kurang sama sekali dan hadis ini adalah hadis yang sahih dengan demikian hikmah besar yang bisa kita ambil dari sini ya dari hadis yang tadi kita kita ambil maknanya ibroh sebagai iktibar maka barang siapa yang azan dia memberikan kesempatan orang untuk mendengarkan azan itu dengan baik sehingga dianjurkan untuk pelan-pelan ya tidak uh, seperti khomat dan yang keduanya hendaknya antara azan dengan khomat itu ada jeda pertama memberikan kesempatan orang-orang untuk hadir ke masjid dan yang keduanya orang yang terlambat masih menemukan solat ujmaah dan tidak kalah pentingnya memberikan kesempatan orang untuk solat terawati dan solat yang lainnya dan melakukan aktivitas sunnah-sunnah antara azan dan komad diantara doa doa uh, doa adzan dan komad ada doa yang tidak ditolak oleh Allah antara adzan dan komad dan nanti di akhir daripada pembahasan adzan ini kita sampaikan itu hadis dan Rasulullah juga mengatakan man bain kulli adha bin shalat antara kedua apa maksudnya qot setelah ada maka di sini sangat eh, kita apa namanya sayangkan gitu ya kalau sampai Sunnah-sunnah ini akhirnya mati karena dilazimkan pokoknya langsung setelah azan qomat setelah azan langsung qomat Allahu a'lam bishawab nah sekarang kayaknya kita perlu membahas hadis yang ke nomor 2, 211 tadi Hadis yang sahih Inilah inti daripada pertemuan kita Kita mendapatkan dua hadis Yang satunya bu'if Sudah saya jelaskan tentang masalah takhrijul hadis Dan sekaligus ta'yin darajatul hadis Setelah takhrij ada suatu kepentingan berikutnya Yaitu menetapkan derajat hadis Karena mentakhris hadis tidak dilanjutkan tentang jadi mentah ris habis tidak dilanjutkan dengan menetapkan darujat darujatul habis sebagaimana yang telah dikatakan oleh syaikh masud al albani ibarat orang yang hudud tidak dilanjutkan dengan solat. Nah hadis yang kedua tu sebelah ini wahan Malik ibnu Rumaythah dari Malik ibnu Rumaythah bila datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan berita, fa ilahadat salatu, fal yuatinatum akabu akhrabu sabah. Sebenarnya hadis ini panjang. Yang diluatkan oleh Malik Ibn al Dia adalah pelaku di antara kaumnya. <coughs> Setelah waktu yang datang ke Rasulullah SAW. Untuk belajar ajak. Inilah pendengar sekalian. Hmm. Bahawa ilmu muqtah wa'ala yakni. Ilmu itu didatangi. Aslinya tidak datang. Namun Seorang Terkadang Kita, kita Itu akan Karena tidak semua orang ini Faham akan pentingnya ilmu Sehingga Rasulullah SAW Di awal-awal awal Menghadapi orang-orang yang kurang Kurang ram um. mana dalamnya ini menunjukkan orang oh, tidak memahami sunnah kenapa anda katakan rutin ini juga tidak memahami sunnah karena Abu Ibn Mas'ud sendiri juga telah menetapkan setiap hari kemis melakukan taklim. begitu juga Rasulullah SAW ketika diminta oleh kaum wanita untuk taklim di salah satu rumah sahabat maka Rasulullah SAW membuat persenjian dengan wanita-wanita wanita itu dan ini Malik Ibn Khuairi telah melakukan doa selama 20 hari 20 malam yang insiiratullah langsung. Wadzharul fi manusalah di antara awak yang paling menonjol. Rasulullah SAW adalah yang diketahui oleh semua sahabat dan ini harus kita tiru. Lakutkan lakukiratul ulul amrul Sayang. Jangan sekarang ini menjadi orang itu apa namanya keras kepala ya susah diajak untuk memperduli dan maunya tidak mengerti kurang bisa mengerti kepentingan orang lain ini nggak benar. Coba melihat sekalian keramahannya Rasulullah SAW kepada orang Badui, kepada mereka mereka yang memetik Rasulullah SAW. Bahkan Subhanallah sampai seorang datuk itu berdoa Allah Taala ini wabah baca wala tarfakni makna wala tarfak wa ya Allah matilah aku bersama Muhammad saja jangan kau mati yang punya selain saya ini ketersentuhan ini yang bertakwalah Allah di atasnya walau, da dan Rasulnya, walau kamu tertutup hati dan berkulit hati Keras kepala berkulit, maka orang akan melarikan diri dari kamu. Coba bayangkan pendengar sekalian, kalau sekarang ini malam uh, yang berikan kepada manusia. Seperti yang telah disyaratkan oleh Rasulullah Lai saminna Malam yusmir sabirana Walau yang sabirana Dalam siapa yang tidak Menghormati yang tua Dan tidak menghormati Yang muda Maka bukan termasuk golonganku Ya kalau sekarang yang tua Butuh dihormati Dan minta dihormati Tolong bawa sekarang Yang muda Yang tua juga Menghormati Membelas pati Dan bagi, Sentuhan-sentuhan kasih sayang, ya, ini biasanya ada pada sebab orang tua dengan anak yang terjadi kesenjangan komunikasi atau mungkin terjadi disharmonika sehingga orang tua meminta dimengerti dan minta difahami serta minta dihormati dan anaknya juga tidak ada ibunya maunya disayang dan kurang-kurang disayang orang tuanya kurang perhatian. masih bisa menuntut haknya coba kita sekarang berpindah ke dan mencoba untuk meng mengalihkan satu prinsip kenapa kita tidak mencoba untuk menentut bukan menentut bukan apa yang sudah diberikan orang tua kepada saya sebagai anak. anak ini harusnya sekali kali dibaca terus apa yang sudah saya berikan ke orang tua, kan? Jadi begitu, begitu. Se Se juga sebagai orang tua jangan selalu apa yang diberikan anak kepada saya Harapnya orang tua berprinsip apa yang sudah aku berikan kepada anak. Oh, masya Allah. Begitu juga hubungan sosial. Antara tua dengan muda Antara teman Jangan sekali-kali Apa yang sudah diberikan ke saya Tetapi apa yang sudah saya Bisa berikan kepada mereka Kepada teman saya. saya Kepada teman saya koma. Kepada, kepada orang-orang di sekitar kita Sampai kepada pembantu Coba dengan sifatnya Rasulullah SAW Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotimah wa lamra wa Rasulullah tidak pernah memukul pembantu per e, istrinya dan juga tidak pernah memukul hewan illa ay yujahidu fi sabilillah kecuali dia di jalan Allah. Inilah kemuliaan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Bukan hanya dia yang menonjolkan sayyaris tapi tidak diakui oleh orang sekitarnya. Inilah kemudian menjadi suatu saksi hidup bahawa itu orang baik. Maka nah, kenapa Allah Taala kata rabi al khairi mudhalasibkin, wa akhiri mukrasibkin. Dan juga maka Allah kita diberikan suatu apa namanya uh, kesaksian si, jujur amanah. Itu bukan kita yang memberi saksi tetapi orang sekitar kita. In Inilah betul-betul orang hebat. Inilah betul, betul orang sempurna yang turut Syaikhul Jangan sampai orang itu lain itu takut sama kita, karena keburukan kita, bukan karena kebaikan kita. Ada sebagian orang, orang menjadi kunci kebaikan, kata Rasulullah. Tapi ada sebagian orang menjadi kunci-kunci kebaikan, eh keburukan. Na'udzubillah. Yang, yang selanjutnya Rafiq, kan. masya Allah Rafiq Rafiq. merupakan sifat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat ditekankan kepada umatnya, terutama jari, sehingga Rasulullah S.A.W mengatakan: "Binarikoh ala kunu min illa za'ah, wala'in za'ah min shayin illa shahab." Sesungguhnya tidak di dalam ada di dalam sesuatu kecuali pasti mendiaminya, dan tidaklah dicari pada sesuatu kecuali akan merusaknya. Dan ketika ada orang yang diding mengucapkan salam. Salam <Sess> alikum. Aisyah menjawab, alikum salam. Maka Rasulullah memberikan satu arahan kepada Aisyah. Ap apa kata Aisyah ya Rasulullah? Apakah -apa? kamu tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan? Balas Rasulullah, apa kamu tidak mendengar yang saya ucapkan, wahai Aisyah? Inna Allaharofiqun yuhbirukoh. Sesungguhnya Allah itu mahal lemah lembut, mencintai kelembutan dan kelembutan itu sangat ditekankan kepada seorang Nabi sehingga Allah sallallahu alaihi wa Kata... sallam Nabi Musa Kata... alaihi salam فقال له قولا لينا لانه يتذكر ان يخشى ketika wahyu Musa dan Harun kepada kaum dengan ucapan yang lemah lembut mudah-mudahan berani atau takut dan ee Sufyan As-Sawri Sobat yang mengundangnya Berilmu sebelum berdakwah, Beramar ma'urna yang munkar, Dan lemah lembut ketika Amar ma'urna yang munkar Dan bersabar tentang amar ma'urna yang munkar. Salam ma'ala Dilanjutkan komentarnya Marik Ibn Khawairi tentang beliau Selama 20 hari 20 malam bersama Rasulullah SAW Salam ma'ala Salam ma'ala Salam ma'ala jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tanda-tanda kerinduan kami kepada keluarga kami ini, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu itu sangat faham dan sangat memahami madoeng. Dan ini dituntut seorang dakwah harus memahami madoeng orang yang didakwai, kondisi, kondisi halnya, kondisi realita kehidupannya. Ya, tapi juga bukan berarti terus menjadi beban Allah tidak. Minuman Rasulullah SAW Bisa mengatur strategi dakwahnya Begitu juga Kita kenali akwal jamaah Tingkatan-tingkatan sosial Tingkatan tingkatan pendidikan Dan juga tabungan Ibaratnya kita lingkungan itu Kita gambarkan demografinya dalam, dalam rangka untuk Kepulingan dakwah Dan di dalam rangka untuk mengatur Strategi dakwah Karena pada akhirnya, akhirnya akhir. Ajaklah urat itu bicara sesuai dengan kader Sesuai, sesuai dengan pandang kemampuan Dahwah kita kepada karyawan Beda lagi dengan manusia ke, Karyawan ku, beda lagi Pabrik dengan pegawai negeri Kita, kita ke kampung dengan kekota Beda lagi, ke, kepada ke, pekerja kasar mungkin kulibaku Beda lagi dengan mereka yang Menjadi kantor, ini semuanya Ibarat serupa kalau orang dokter itu menganggap pasien itu sama, itu sama penyakitnya sama, punya obatnya cuma hancur ini ilmu kedokteran. Coba bayangkan bagaimana seorang dokter yang sangat aktif dan sangat apa, apa namanya eh patuh bijak dan mengetahui kondisi itu si pasien, setiap pasien dilayani sesuai dengan tabiat, watak dan juga latar belakang sosialnya. Makanya di antara diantara Ada yang memperlakukan orang dengan lemah lembut Ada yang kasar Ada yang tegas, Ada yang dikasih ubatnya pun Ubat cuma eh, satu jenis Ada yang cuma dua jenis Ada masalah dari kedokter ini Dapat keraset ubatnya Karena ini penyakitnya banyak Nah inilah Suatu hal yang harus difahami juga seorang daging Yang mengobati Rakyat ini seluruh yang penyakitnya lebih berat, lebih banyak, lebih paru daripada batang. Kalau batang aja dibutuhkan satu diaknu yang peniti, dibutuhkan, dibutuhkan apa, apa namanya penamaan penitian yang akurat dan pehati hati di dalam memberikan satu resep. Apalagi seorang A uh, seorang apa namanya piagi? Makanya Rasulullah SAW memberi wasalam kepada mereka. Kalau tidak ada, masha Allah. Rasulullah SAW mengatakan banyak nih. Ini ni kalau kita Suruh pula us sehingga sampai menjadi orang yang bakhil, berinfak dengan ilmu. Karena orang yang bakhil adalah bakhil dengan ilmunya. Al-ihsan itu bisa mencakup harta. Al-ihsan bisa mencakup jabatan. Artinya punya jabatan gunakan ihsan. Jangan-jangan Dalam Semacam zuhud dibutuhkan kebersihan hati, kebersihan tingkah laku dari dosa, karena dosa itu sangat penghambat daripada ilmu. Dan ilmu itu harus diamalkan setelah diamalkan didawahkan. Makanya kewajiban kita terhadap agama adalah minta, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Usulul Nufan. cari. Yang ketiga sesungguhnya maka kedah di babi wala di furiyah laqad fi tiga orang yang berada di perdi-perdi sana atau di mana saja yang eh. diajarkan pola maka akan dikuasakan oleh syaitan dan dari sini juga kita bisa kuat ibadah apabila salat pun diajarkan kepada kamu akan Ya, dan yang mungkin اكبر اكبرnya yang menjadi imam adalah yang paling besar hal ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi Maka siapapun, walaupun sekarang orang tua, maka itu dibolehkan. Wallahu'alam bisawab. Pendengar eh, sekalian, di dalam satu lafad yang telah diturunkan oleh Imam Bukhari, dari Ismail ibn Ulaiyah, dari Ayub Alam Fariq, Menjatuhkan orang-orang yang masuk ke masjid dengan alasan berat. Sekarang waktu belum masuk saya solat di rumah mana ya. ada Subhanallah. Ya ini merupakan satu keteladanan, ini merupakan satu peringatan dan anehnya telah dijelaskan lewat perwata-wata ulama. data-data yang akurat dari ahlinya di mana Allah mengatakan: "Kau selalu ada diiringi dengan lata'an, namun tetap berbatu, tetap mengeras Bahkan lebih kuat, lebih kuat, tidak tidak dan, ini, dan lebih eh, tidak meruah-ruah. Teru ini Inilah uh, contoh di antar contoh manusia yang keras ya, kepala, manusia yang kasut dalam masalah-masalah yang aslinya adalah putih di bawah arahnya sehingga mengeruk dan putih, mecah umat dan mengukir satu kotak-kotak di dalam barisan umat. Dan ini harusnya dipahami ini, dan, daripada. Ma, ma, ma, memberikan suatu wacana-wacana yang tidak penting akhirnya itura muncul berbahaya muncul keruh hati muncul dan ini adalah bagian syaitan di antara antaranya surah surah s.a.w qad yusya syaitan ayya'abadahumul musallum walakinna takbis bainahum syaitan sudah malas putus asa membuat mem kita menyembah mereka menyembah dia. Tetapi mereka tidak akan malas untuk nanti di antara kita takbir, artinya, artinya berangkat dari munculnya istilah yang ya. tidak berdasar kecuali pertama al-fatihat, ya. yang ketuanya hafidh ya. azzah, yang ketiganya abu dubnya. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala bersurat sama-sama pada ini, abu dub kita dan ilmu ilmu bahagia yang lainnya ditakdirkan an zalatari di dalam al-kassar yang dimaksudkan labiy bainhum adalah maksud di antara mereka perebutan kekuasaan dan popularitas di tengah mereka dan sebut dunia di antara mereka. Inilah yang menghancurkan awak. Kan, kalau sekarang dalilnya sama, ulamatnya sama, kitabnya sama, bahkan kalau kita beraduk juga bersama-sama. Kok sekarang tidak bisa, tidak bisa ketemu Apa lagi unsurnya kalau tidak salah satu di antara tiga? Mungkin juga tiga-tiganya. Nas Aluluhman Semoga, Semoga kita dijaga dari furqan. Semoga, Semoga, Semoga kita semuanya dijauhkan dari menggunakan apa namanya mengutamakan akal kita, iaitu merupakan satu fitnah mendahulukan ajaran-ajaran fit -ajaran ini, di mana sampai beliau mengatakan ya akan terjadi fahaman inilah yang semua kita ingin sampaikan dengan hadis mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Malik bin Qail ini mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah pelajaran dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang dan jiwa yang tenang dengan Islam dan kita semuanya mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat rezeki yang halal amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang kita pelajari pada malam hari ini insyaallah sekarang kita lanjutkan dengan tanya jawab uh, silakan mungkin di antara pendengar sekalian Ingin melayangkan baik langsung Ataupun lewat via e, Lewat internet atau SMS silakan e, untuk e, kita Discuss Menyoal masalah-masalah yang terkait Dengan hadis dan juga mungkin e, Ada hal yang terkait Dengan korban karena, e, Kita sudah sebentar lagi ya Mungkin e, Berapa sepuluh hari lagi karena Rukiah telah didapat kemarin Dan hari ini masuk tanggal 1 Eh, tangan satu berhijab yang tadi ya kita kalau memang sudah itu mau kurban yang enggak boleh motong ram, rambut kuku karena Rasulullah mengatakan idharu ra aitum hilalah bil hijab wa madaqatuk yubahi falum fal al syar'ihi wa adfarih jika diantara kalian sudah melihat hilang berhijab dan ingin kurban hendaknya menahan tidak motong rambut tidak motong kuku Allah akan menjawab silakan. Tayyib, peninggalan yang ber rahmat Subhanahu Wa Taala. Demikian penjelasan dari pembahasan materi yang disampaikan Ustazin Habibin, Insyaallah Taala. Dan kita akan buka sesi tanya jawab, namun kita akan jeda sejenak ya. Dalam beberapa waktu kita rehat sejenak dan jangan kemana mana kita kembali Setelah kita ikuti beberapa cerita berikut ini. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون Qulta rabb sufai inni ma'akum min al-mutarabbisin Rojak Radio Dakwah al wal Jamaah li-dhakirina wadh-dhakirah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahamat Panjenengan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja Anda berada dan bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kami dalam kajian mutiara hadis dalam kitab hadis buluul maram, narasumber kita malam ini Ustaz Zainal Abidin Ansy, hafizahallahu taala. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor phone 021 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819 896543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum Halo, ya, tadi terputus. Kami sampaikan kembali bagi para pendengar Oja yang ingin bertanya secara langsung di layan telepon 021 8236543. Kemudian sudah cukup banyak pesan singkat yang sudah masuk. Kami akan pilih beberapa penanya dan kami mohon maaf bagi anda mungkin yang tidak bisa kita ajukan. Dan kita angkat yang pertama di layan telepon 021 8236543. Salam sehat. Iya dengan siapa di mana? Dari China di Gunung Putri. agak jelas eh, di perkelas orangnya pak ya? Iya ya, silakan. Assalamualaikum. Wah. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh Barokatuh. Ya, Assalamualaikum. silakan pak. Ini saya mau minta diperjelas ni tadi masalah yang larangan motong rukun dan rambut di bulan. Huh. Hmm. Yang dijelasin apa hanya? yaitu larangan itu nya sebelum pada kurban atau setelah masuk di tanggal 1 nya itu saja ya cuy cukup ya, ya. wassalamualaikum warahmatullah pendengar sekalian uh, Yang maksud tidak boleh di sini adalah makruh dan larangan itu sudah mulai masuk tanggal 1 bul hijjah bagi yang ngukur kurban tapi kalau yang enggak yang enggak jadi terutamanya adalah laki-laki uh, kepala keluarganya -laki makanya kalau sekarang laki-laki ngukur kurban maka istrinya, anaknya enggak perlu ikut-ikutan, enggak motong rambut enggak motong kuku, cukup suaminya aja dan tolong mengucapkan juga bahwa kurban itu pada setiap kepala keluarga itu cukup satu ini berdasarkan hadis al-mukhaffif di mana tanya kepada Rasulullah wa Rasulullah SAW menjawab tentang udhiyah itu inna ala kulli ahli fi kulli 'amin udhiyahatan mu'tiratan sesungguhnya bagi setiap kepala keluarga setiap tahun punya uh, keharusan untuk menyembelih satu kurban dan ini dikuatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari di mana beliau ketika ditanya tentang korban beliau di zaman Rasulullah, bahwa satu kambing cukup untuk dirinya dan keluarganya. Mereka makan dan kasih makan orang lain. Nah, satu kalimat yang harus kita catat dari beliau adalah, Thumma tabakun nangsu fasor kama tarak. Kemudian Orang setelah itu bangga-banggaan Seperti yang kamu lihat Berarti lebih dari itu adalah Bangga-banggaan sombong-sombongan Ini Abu Ayyub Al-Ansari <coughs> Dengan demikian Itu tata cara uh, Di dalam berkurban uh, Yang kesalahan banyak masyarakat di mana suaminya nyembelah sendiri Istrinya nyembelah sendiri Anaknya nyembelah sendiri Ini jelas enggak benar Ya Menyelisi sunnah Karena Rasulullah seselem punya, an, punya anak juga punya istri sembilan Setiap tahun itu kurban cuma dua Itu pun satu untuk diri dan keluarganya Yang satunya ditujukan kepada umatnya Kalau seandainya itu merupakan suatu sunnah Memang Rasulullah itu setahun itu sepuluh Kan dirinya satu sama istrinya sembilan Belum anaknya, belum cucunya e, Itu kan dengan demikian cukup satu saja Wallahana Baik, Demikian pertanyaan dan jawaban Yang juga merupakan jawaban beberapa pertanyaan Dari pesan singkat yang sudah masuk Demikian jawaban dari Ustaz Dan kita angkat kembali dari telepon Di 021-823-6543 Telepon Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan dengan siapa di mana Taufik dari Gunung Putri ya, silahkan. silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ah ini kebetulan, Insyaallah nak ada niatan ya untuk ini, mm -mm. Jadi, kan habis motong kuku. Iya. Bagaimana nih, ya, ha -ha. nih Tad Kemudian yang kedua nih Tad masalah mm -hmm. uh, waktu solat ya. Air-air mm -hmm. uh, ini nih banyak sekali yang mempermasalahkan tentang waktu solat subuh. Iya. Ini gimana Tad tak pakai? Kemarin-kemarin? Eh uh, enggak Tad. Oh tuh, ini untuk ulangi lagi nih. <laughs> Mungkin ya. sedikit aja dulu, pas aja. Iya. Jika ya. ha -ha. ya, kalau tertanya, Assalamualaikum. Aiyahum. Waalaikumsalam. Wa iya. Wa siapa yang ingin kurban dan tidak tahu memotong kuku, ya namanya nggak tahu, nggak ada masalah. Karena Allah mengatakan Robbanalatu akhidna inna sina awaktu na. Kalau orang lupa aslinya tahu aja dimaafkan. Apalagi nggak tahu sama sekali. Orang lupa itu kan aslinya tahu. Jadi kemudian enggak sadar kan gitu. Itu aja dimaafkan oleh Allah apalagi enggak tahu sama sekali. Nah, tentang masalah waktu. Bahwa waktu yang berjalan sekarang ini menurut para ulama di antaranya adalah Syekh bin Baz, Syekh Jadul Haq salah seorang ulama Al-Azhar, Syekh Fauzan, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dan juga pakar-pakar luar negeri dan dalam negeri dari kalangan Ahlul Hisab dan juga Falak, bahwa waktu yang sekarang ini sudah benar. Ya, kalau seandainya ada maju, itu pun tidak lebih daripada 20 menit. Ya, paling 5 menit mundur maju itu relatif. Karena apa? Karena masalah penetapan jadwal itu dasarnya adalah kira-kira. Dan masalah 5-10 menit itu bukan suatu hal yang signifikan. Kerana apa hadirin sekalian? Ini ikhwas sekalian. karena pada akhirnya, Seperti yang ditegaskan oleh muridnya Syekh Huthaymin, Bahwa tidak ada satupun mata telanjang sanggup mengetahui awal daripada fajar itu. Jadi kira-kira, Ya kira-kira munculnya, Ya inilah kurang lebih maju mundur lima menit. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan kalau sampai 20 25 bahkan ada ustaz solo itu sampai 40 wah ya, ini udah keterlaluan ini. Sudah siang tuh kalau sahur terus repot itu. Ini madhabnya orang apa pengin ini eh, takut kelaparan kalau puasa. Itu ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian eh, Bapak Taufik di Gunung Putri kita angkat kembali. Saya telepon kembali sebelum dari pesan singkat di 0218236543. Hai, hey, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan siapa, mau di mana? Dengan Muari di Pupur. Silakan. Uh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Wah. Ustaz, saya mau nanya uh -huh. ni, uh, apa namanya? Pengennya kurban gitu, tapi uh -huh. masih banyak utang. Ya Yaudah. Atau... <laughs> <laughs> tapi dia punya yeah. simpenan kayak berapa cincin itu uh -huh. sama. Berapa gram tu? kira-kira 3 gram terus hmm. sama anting gitu saya pengennya hmm. dijual gitu e, maksudnya itu baik apa maksud saya nggak sekarang butuhnya per bulan apa per apa tanggungan per bulan gitu ustadz hmm, makanya Ustaz. jangan nombok kredit <laughs> mm -hmm. ya iya ya minta e, apa namanya saran, saran ya oke coba waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh e, pendengar sekalian Uh, ikhwani wa akhwati fillah Barang siapa yang tidak mampu, tidak usah memaksakan Karena ada hadis maukuf dari Abu Hurairah Yang bunyinya Man wajah defa'at Barang siapa mendapatkan keleluasaan harta Falam yudahi falayakrobanna musallana tidak berkurban maka jangan dekat-dekat musola saya. Berarti di sini manuajadil sa'ah Sah ah itu keluar sah. Bisa menunaikan uh, kebutuhan primer termasuk utang dan perlu diketahui bahwa kurban itu adalah sunnah. Utang itu dibayar wajib dan dalam kaidah penting utang itu lebih didahulukan daripada yang wajib. Nah tentang ada yang satu keinginan. Eh, maaf. Uh, uh, ya Uh, wajib lebih didahulukan daripada sunnah Itu ya Wajib lebih didahulukan daripada sunnah Tapi kalau ibu tadi bisa menjual cincin Itu lebih baik Karena tadi 3 gram dah dapat InsyaAllah kambing Ya, dah dapat Kalau memang uh, Mau, kalau enggak juga Namanya saja sunnah mu'akadah Ya Kalau bisa dicual Itu lebih utama InsyaAllah dikandung oleh Allah Cincinnya 6 gram nanti InsyaAllah Allah Alhamdulillah Demikian jawabannya dan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenaan dengan kurban yang cukup ya. banyak Apakah ada doa tertentu dalam penyembelihan hewan kurban Dan apakah ada akad untuk kurban Pertama tidak ada akad Kecuali wakalah kalau memang diwakilkan Dan itu cukup Sewakilkan kurban ini kepada anda Di kampung di ini Adapun bismillah Allahu Akbar Allahumma Allah, Allah, hadhi anni wa an ahli baiti seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Bismillah untuk menghalangkan sembilan Allahu Akbar bagi suatu uh, apa namanya ajaran yang dianjurkan Rasulullah ketika nyembelih kurban, Allahumma hadiy ani wa an ahli baiti. Ya Allah ini kurban saya atas nama saya untuk saya dan keluarga saya, baik yang hidup dan yang mati. Kalau begitu, tidak perlu yang mati itu dikurbankan, maksudnya disembelihkan kurban. Ini tentang masalah uh, soal uh, apakah ada akad, apakah juga doa yaitu ya, yeah, wallahu ala. So, kita ingat kembali dari pesan singkat dan masih sama berkenaan dengan bulan Zulhijjah mm -hmm. Ibadah saum pada bulan ini uh, mana saja yang merupakan keutamaannya yang misalnya yang sekitar yang tidak kita lewatkan Ustaz. Yeah. Iya, Bisa bila Illa rajulun khara jabi malihi wa nafsihi Wa lam yarji min darika bi syai'in Kata Rasulullah SAW Tidaklah saat hari-hari Yang amal soleh Berarti di sini apa saja amal soleh? Dari mulai mungkin Saum, solat, zakat, maaf, sadaka, infat eh, Termasuk dikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata Terutama pada waktu Arafahnya karena Rasulullah mengajarkan, "Afḍalu yawm yawmu Arafah, wa khairu man qamta an wanabiyyun." la ilaha wa la syarika lahu. Lahu al-qudrah 'ala Jadi hari yang paling utama adalah hari Arafah dan sesuatu yang paling bagus saya baca dan dibaca para nabi adalah la ilaha illallah wahda la syarika lahu lanahu al-mulku wal hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir adapun puasa yang ditekankan adalah Arafah sudah tidak ada lagi karena Rasulullah SAW alaihi ketika ditanya tentang puasa Arafah yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiah. puasa yang lalu dan yang akan datang mungkin ada yang bertanya bagaimana apapunnya uh, belum dilakukan sudah diampuni lah ini dijawab oleh Imam Al-Mawardi sebagaimana yang telah diturunkan oleh Imam uh, Al-Hafidh dalam Fathul Barinya, maksudnya orang itu terjaga, terlindungi selama satu tahun ini tidak berbuat dosa atau kalau seandainya dia berbuat dosa, contoh dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau puasanya diterima, makanya jangan pede dulu. Kan kita nggak tahu puasa kita diterima oleh Allah atau tidak. Dengan demikian Hendaknya hal-hal seperti ini Menjadi motivasi, penyemangat Bukan malah kita semakin sombong Dengan amal kita Sehingga tidak melakukan amal soleh setelah itu Wallahu wa'ana Pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan Bab uh, yang kita bahas Adhan ya. dan Komad Di sini disampaikan Apakah seorang akhwat Yang, uh, yang solat di rumah sendirian hmm. Memiliki kewajiban juga Untuk Adhan dan Komad Pertanyaan yang kedua uh, Bagaimana ketika kita komat Kemudian dengan lafad Allah Satu kali kalisat Perlu diketahui Menurut pendapat yang sahih Wanita itu tidak punya Adhan dan tidak punya komat Baik sholat sendirian atau jamaah Walaupun Ada sebagian ulama yang mengatakan Boleh-boleh saja Tapi yang rojah Sebaiknya wanita itu tidak adhan Tidak komat Langsung sholat saja tentang masalah apa tadi uh, yang Walanam itu ada tapi salah faham. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adan uh, Amar Rasulullah Sallam Bilal Ayyush Ayushfi fil adhan wa Yutir fil qamah Rasulullah memerintahkan Bilal untuk menggenapkan Adan mengganjilkan Qomat. Itu kalau ganjil itu satu salah, ganjil itu dua. Karena uh, empat ini dihitung dua. Oleh karena itu, Imam Menawawi menyarankan Allahu Akbar, Allahu Akbar Satu nafas, itu satu Allahu Akbar, Allahu Akbar sehingga, Itu sehingga Allahu Akbar, Allahu Akbar Itu satu, satu nafas Walaupun dua kalimat Kalau ada yang memahami Satu kalimat, eh, kuitir sa itu Satu kalimat, Allahu Akbar, asyhadu alla Ini jelas uh, pendapat Yang syar, ya, yang sahih Allahu Akbar, Allahu Akbar Syahduan la ilaha illallah, syahduan kana apa genapnya itu Allahu akbar, Allahu akbar itu genap. Jadi kanjilnya Allahu akbar Allahu akbar satu itu. Itu kanjilnya. Itu kanjil maknanya satu nafas itu. Wallahu ala. Baik demikian uh, jawaban yang disampaikan saya Ustaz. Zainal kita angkat kembali untuk tiga penonton yang kedua. Bagi para pendengar uji yang ingin bertanya terkait pembahasan kita malam ini atau yang berkaitan dengan kurban dan bisa menghubungi kami di line telefon 0218236543. Tayyib tafadhol Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Tayyib tafadhol. Ya, kami sampaikan kembali bagi para pendengar saya ingin bertanya secara langsung di line telefon 0218236543 dan kami harap pertanyaan dengan jelas dan singkat disampaikan kepada Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbalakum. Ya. ya, silakan Bapak dari Yazid di Bogor. Ya, silakan pak. Mau nanya, Ustaz, ya, ya, kalau uh, uh. kurban uh -uh. Tapi yang motong itu kebetulan Ustaz yang apa uh, sering menjalankan bid'ah Itu gimana? Uh, uh, uh, uh. udah cukup? Sudah cukup, maaf ya <tuh> Assalamualaikumussalam Ini nanti berantet pembahasannya sembilan ahli bid'ah itu halal atau haram Itu cabangnya kesana Perlu diketahui ahli bid'ah ini ada dua macam Alibid'ah yang melakukan yang mukafiroh Menyebabkan dia kafir uh, Hal inilah uh, Yang menyebabkan Sembelahannya itu tidak halal Dan tidak boleh kita makan Adapun sekarang bidah Yang melakukan kebit'ah yang Gairu mukafiroh tidak mengkafirkan Maka sembelahnya halal Sebagaimana juga Salat di belakangnya boleh Dan termasuk juga apa namanya ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang lainnya itu ya kalau ghairu mukaffirah makanya uh, Al Hasan Al basri pernah ditanya salat di belakang ahli bid'ah maka beliau menjawab Salimahu wa 'alaihi bid'atuhu telah bersamanya bid'ah yang nanggung dia wallahu a'lam bisawab taip demikian uh, Bapak kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543 Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Oh, eh, Dengan siapa? Om di mana? Emm, eh, dari Di Depok. Silakan. Ya, Depok. Ya, silakan Ibu Depok. Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam. Allahu barakatuh. Silakan. Hmm, tanggal 1 Juli 1998 kan di Idul kan dianjuran puasa ya. Heem. tanggal hmm. apa? Tanggal 29 Zulhijah, ya. Iya, kata siapa tuh? Um, bagus buat puasa kan katanya banyak orang, hmm, katanya ya kalau gitu katanya ya, oke. Okay. Uh, terus kalau hari satu tetap bolehnya gitu. Ya, eh, itu saja. Dan yang kedua, hmm. uh, gini mau minta saran, lebaran hmm. uh, aja kan mau kumpul bareng keluarga. Hmm, berbenturan kalau saya tuh hobi banget bikin acara seperti yasinan, syukuran gitu. Besok hmm. kalau saya punya, katanya mau bikin acara yasinan, syukuran. Hmm. Kalau saya membantu keluarga tuh, itu masalahnya nggak boleh. Yeah. Tapi kalau nggak membantu, itu dapat satu yang sangat negatif. Hmm. Jadi kira-kira yang baik bagaimana? Yeah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uh, perlu diketahui soal masalah apa yang pertama tadi ya? Syukuran, uh, wansat, uh, puasa satu tambah dengan sembilan. Oh ya. Uh, sebetulnya itu ada sebagian ulama memahami seperti itu. Karena Rasulullah S.A.W. Yesus mulai ashar. Rasulullah puasa sepuluh. Tapi kalau kita lihat, kan tidak mungkin, karena tanggal sepuluh itu juga apa namanya uh, hari raya kalau tanggal 1 sampai 10 eh, jelas enggak tanggal 1 sampai 9 bukan ashar oleh karena itu wallahu alam bisawab, lebih baiknya puasa yang sudah disunahkan puasa puasa yang dianjurkan puasa seperti Senin Kamis dan yang lainnya adapun yang sangat ditekankan adalah puasa A Arafah dan besok ini akan, apa namanya Jatuh hari Kamis. Tentang masalah puasa Sabtu, ini masalah ikhtilaf di antara ulama. Ya, ini masalah ikhtilaf di antara ulama. Ya, saya ingin tegaskan bahawa puasa Sabtu kalau digandeng dengan puasa lain tidak ada masalah. Dalilnya di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "Man sama yom jum'ah Juma'ah fal yusum qablahu atau badehu." Barang siapa yang puasa di Jumat enggaknya puasa sebelumnya, hari Kamis sesudahnya Sabtu berarti boleh. Asalkan ada didobel dan Umur Salamah juga berkomentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering puasa Sabtu dan Ahad. Dan masih banyak hadis-hadis di antaranya hadis Suhairiyah di mana dia masuk beliau Rasulullah ke rumah Suhairiyah hadis ini ada di dalam uh, Bukhari dan Muslim di mana ketika dia temui dalam keadaan puasa maka Rasulullah menanyakan apakah kamu kemarin puasa tidak apakah kamu besok ingin puasa tidak kalau gitu batalkan berarti kalau seandainya Juairiah itu puasa hari Kamis atau Sabtu Jumatnya dibolehkan dengan demikian barang siapa yang puasa umpamanya Tiga hari setiap bulan itu ya jatuhnya itu ayamul bid Jumat Sabtu Ahad silakan atau jatuhnya rebok kemej Jumat silahkan atau Jumat Sabtu Ahad atau Sabtu Ahad Senin silahkan. Wallahu a'lam bishowab. Taib yang kedua set, pertanyaan dari Ibu tanya. Iya. Ya. Saran dan nasihat berkenaan. Oh, nah ini memang paling susah. Ya saran saya Ibu untuk oh, anda belak dikit itu ya. Jadi jangan terlalu ngurusin omongan orang itu aja bu. Saya itu cuma bisa melakukan itu kalau pulang kampung Lamongan itu. Jadi yang bisa saya lakukan itu yes, menerapkan ilmu, lalu terapkan praktek, itu aja. Karena akhirnya kita itu cari-cari repot. Kalau kita cari jawaban jawabannya itu ya susah nanti belum tentu ibu bisa terapkan. Karena pada akhirnya orang itu kalau sudah yakin apapun risikunya Insya Allah mantap. Eh, kalau udah pulang terus pas acara itu ya yes, ditinggal kemana gitu. Ada kepentingan Itu uh, Umpamanya Kalau malam yang nginep di hotel kali ya Atau mungkin silaturahmi ke rumah teman Yang paling bagus sih Tidak datang uh, Datang sebelumnya atau sesudahnya Acara itu sudah paling bagus Jadi tidak memutuskan silaturahmi Karena tetap masih datang Tapi tidak membenarkan Wata'awanu wa alalbiri Wata'kwa wala wa ta'awanu wa alalif ma'ala teman Karena pada hari hanya tidak datang Itu aja saran saya yang ada lagi Allahu a'lam. Baik, demikian itu jawaban dari dan kita angkat kembali pertanyaan yang kedua di line 0218236543. Tafadhol. Asalamualaikum. Sugeng ya, dalemanipun, Bapak. siapa di mana, Pak? Iya, Pak Martono di Sunter. Iya, silakan, Pak. Waalaikumsalam, Ustaz. Wa kemarin hari Jumat itu ah. uh, dengar khotbahnya seorang imam yang hmm. yang Menjelaskan mengenai hadis uh, Tentang hewan kurban Yang isinya itu begini Setiap yeah. tetes Darah hewan kurban hmm, Itu akan menjadi Sepuluh malaikat yang hmm. ber Beraktifir Terus menerus sampai hari kiamat Untuk hmm. si Pengorban itu yeah. nah, Bagaimana kedudukan hadis ini Ustadz yeah. Penjelasannya Ya dalam kitab e, Durratun Nasihin Dan jelas hadis itu enggak ada asal-usulnya Dan susah untuk ditelusuri sanatnya Oleh karena itu e, Memang Cenderung hadis-hadis Fado'il itu Menggigit Hati orang dan perasaan orang Maka mereka senang Dan tidak memperdulikan keabsahannya Oleh karena itu e, Saya sarankan Untuk tidak mempercayainya. ini Apalagi ada satu satu nggak tahu juga asal usulnya nanti uh, kurban itu akan menjadi kendaraan si pengkorban itu ketika meniti sirat yaitu yang repot nanti kurban nya ada yang berapa dua ratus orang itu ribu ya ini kan gitu nah ini nanti repot gituan nah. ya dengan demikian nggak benar itu ya Allah amin Iya demikian jawabannya dan kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya silakan jalan telepon 0218236543. Hmm. Asalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam ya. ah. ya. Ay, ya. ayo, ayo, mau wali. Dengan tim culuduk Tangerang Selatan. Iya, ya. Iya. Masak ane lain provinsi ngapain nanti masuk ke sini? <laughs> alhamdulillah. Eh, ya, alhamdulillah. Iya, Mas. Saya kan kalau kurban sapi itu perbandingannya dengan eh, kambing tujuh ekor ya tadi ya iya, betul ah, tadi kan kalau kita berkorban satu orang hmm. itu untuk satu ekor kambing kepala yeah, keluarga betul. lalu kalau kita korban sapi Berarti? apakah itu perbandingannya tetap satu untuk kepala satu keluarga atau ah, pada yang enam yang lain ya yeah, betul, betul betul dan juga satu saat ha -ha. tata cara pemotongan hewan kurban mm -hmm. lalu pemanfaat pemanfaatan hewan dan kurban itu sendiri, ya, okay. karena biasanya yang agak sulitan antar kepala, mm -hmm. terus dengan kulit mm -hmm. dan upah biasanya upahnya mm -hmm. itu secara tidak tertulis, tad ada kebiasaan mm -hmm. itu uh, milik panitia, untuk, bukan untuk panitia, start. karena kulitnya itu untuk yang motong itu, tad ya ya, mohon penjelasan, tad oke, okay. terima kasih, assalamualaikum, salam uh, yang pertama tadi soal apa ya? Yang pertama berkenaan dengan korban sapi Oh iya ha, Betul mas e, e, Seperti riwayat Ibnu Abbas di mana kami pernah e, Beridul afad dalam keadaan safar Sehingga kami-kami menyembelih Sapi untuk tujuh orang Dan unta untuk tujuh orang Dan orang ini maksudnya Masing-masing kepala kakak oleh karena itu, Barang siapa yang sekarang ini dengan kambing satu silakan, ah, atau pun tuju kakak dengan satu sapi silakan. Ya, tentang masalah tata caranya e, menyembelih e, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, Inna Allah khabar Ihsan ala kulli shay, fi idhabh tum fa Ihsinu idhba. Usakan dengan cara yang terbaik menyembelih dan jangan ditunjukkan ke temannya ketika disembelih. Itu biasanya kasihan. Kemudian saat membaginya sepertiga untuk dimakan keluarganya sepertiga untuk disodahkan sepertiga untuk diajikan atau disimpan itu silahkan karena Rasulullah mengatakan kuru wadakhiru wa tasadaku ya makanlah simpanlah dan sedekahkan dalam lafadz lain wa makanlah berarti berikan makan ke orang lain biasi berarti nggak kenal fakir miskin siapa aja dan termasuk kalau konteksnya hadiah kita boleh hadiahkan kepada uh, orang kafir. Beda dengan zakat Beda dengan uh, zakat mal atau zakat fitrah Karena itu memang khas lima masa muslimin Kecuali mu'allaf Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Hittimiyah Di dalam kitab Asia Satu Syari'iyah Mu'allaf itu imma kafiran al-muslimah Boleh? Nah Soal yang saya katakan Ini nih pelik nih Makanya saya sarankan Kurban itu jangan dibawa ke majid Pertama Motori bau mesjid. Pertama uh, Rasul tak pernah korban di mesjid itu pertama. Kedua Ketanya, nanti bau, bau minimal dalam <coughs> jarak dalam beberapa hari itu mesjid bau kambing. Lalu kata Rasul man A'laikum salam para yang korban yang muson mana? Barang siapa makan bawang putih barang yang dekat-dekat musola saya, dia bau kambing. Lalu saya tanya mana yang lebih baik kambing dua dengan bawang putih setilu? Ya tu ya, mati sendiri. Tidak ada orang ceritanya makan berpeti sekilu sekali. Itu kecuali kuda lumping. Dengan demikian saat, hendaknya kita, kita ratakan si Arfi masing-masing rumah yang satu-satu-satu. Ya, kalau memang gitu ngumpul dengan dua tiga tangga. Pada sehingga pemerataan bagi orang miskin itu jadi ingat dan si Arfi itu merata, ya menggemar dan, dan tidak kalah penting cepat. Jadi kalau masing-masing paling lambat belak, belak sudah selesai. Kalau dikumpulin kadang sampai jam 3 kadang sampai maghrib tak kena kena belum lagi baginya Ngapain? susah. Ngapain susah-susah? Jangan sampai menyusahkan, ya. Oleh karena itu, kembali ke hubungan asli. Atu kalau dulu Rasulullah S.A.S. Uh, uh, di tempat musola, ya, al madbah wal al-maharif yaitu tempat lapangan yang luas untuk solat itu, ya, Allah Alam Beso. Dan tentang masalah operah, pemanfaatannya. Pemanfaatan. Memang kadang-kadang uh, di sinilah kalau ngumpul di masjid, ya, belum belum uh, dis, uh, diselesaikan mengetahui yang punya itu kepalanya sudah habis atau hilang, ya. kepala nya sudah pergi, ya, Masa kepala uh, kambing tanpa kepala katanya. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya nanti mungkin terjadi keseru sama pemiliknya. Anak kan pengen paham masa kaki kambing saya sudah enggak ada, tapi masih ada, itu marah marah dia. Dan kemudian Eh, yang menjadi permasalahan ada kesepakatan yang tidak berbunyi bahawa yang namanya kulit itu menjadi hak penyembelih. Nah ini kita berdudukan. Apakah itu sebagai hukuman well, atau sebagai apa? Kalau upah pelas tidak dibeli berdasarkan hadis Ali. Kami diperintahkan oleh Nabi yang shalallahu alaihi wasallam menyembelih eh, dan mengangkat Al-Jazzar dan tidak boleh merelakan dari datangnya beritunya kepada Al-Jazzar sama sekali. Kenapa tidak boleh? Karena itu kan pemindahan dari milikan kepada memiliki satu kepada orang lain. Sementara kalau kambing itu sudah kita kurban, kita hadiahkan kepada Allah, kalau masih kita ambil kulitnya untuk ber Berarti di sini masih kita ngilik kepemilikan kita untuk berikan ke orang lain. Berarti kita kurban tanpa kulit. Lah ini bahaya, kurban tanpa kulit, ya. Masa kambingnya kagak pakai jaket? Nah, inilah dengan demikian, tidak sahnya di situ. Walhasil well, kalau mau ngopah itu duit saja Kalau mau menghati hadiah diberitahu pak ini hadiah Opahnya sudah Dan hadiah itu bisa ya bisa enggak Artinya kadang dikasih kadang enggak Kalau sudah diman, amatasa, amatasa, kaki, ke -ke, ke itu yaitu. dan kulitnya milik penyembelah berarti itu opah Dan ini tidak dibolehkan Ada orang yang memberikan hadiah Baik berupa kulit dan yang lain yang dicuang Tidak ada masalah Karena ketika dia diberikan statusnya di peng orang yang diberi hati itu sudah tidak hewan kurban lagi, silahkan dijual. Dan yang menjual bukan pemiliknya, karena sudah sempurna diberikan kepada Allah, kemudian dibagi-bagikan, jangankan kulitnya. Kalau tidak, ya, sebagai seorang miskin umpamanya, dikasih banyak orang sampai masuk Allah setengah kintang daging. Yang zaman itu saya berikan ke orang boleh, ke bah boleh, kadiah boleh, kita juga boleh, tidak ada masalah. Karena ketika saya pegang ini sudah menjadi daging biasa statusnya, bukan kurban lagi. Wallahu alam. Ya, satu lagi. Oke, saya satu pertanyaan pesan singkat mungkin kita lihat. Iya, iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Asal berkenaan dengan syubhat yang menyatakan bahwa tafsir soal Al-Maidah ayat 3 yang menyebutkan bahwa Islam telah sempurna? Ya. Ayat tersebut diturunkan uh, atau disebut sebagai ayat Makkiyah dan masih turun ayat-ayat yang lainnya. Hmm. Kalau dikatakan Islam sudah sempurna, kenapa masih turun ayat yang lainnya? Bagaimana menanggapi sobat tersebut? Pertama, ini orang terdidik pemahamannya tentang asbabun um nuzul. Karena pembagian ayat Madaniyah Makkiyah itu bukan dili dilihat nah. dari sisi turunnya, tetapi dari sisi fasenya. Makamnya hanya ialah semua ayat dan surat yang turun setelah hijrah Rasulullah walaupun turunnya di tengah jalan. Bahkan ada beberapa namanya oh, ayat yang mungkin enggak di Mekah, enggak di di tengah jalan proses saya jiwa pergi seperti Al-Yaqtaqmal turun di arah nah. Kan dia di Mekah, tidak Madinah, tapi turun setelah itu dan menurut uh, apa namanya? Uh, Abdullah bin Abbas Bahawa setelah lima ayat itu tidak ada surat lagi Aisyah juga mengatakan begkei begitu dengan demikian apa uh, sudah final sudah terakhir dan tak menjejakkan maksudnya aljumu akmang turun tidak turun setelah itu kecuali ayat cuma penegasan kalau seandainya ada turun tidak ada hukum baru, tidak ada masnuk baru, yang hanya ada adalah penegasan. Dan dalam ulama mengatakan di antara surat yang paling akhir turun adalah Fatkohul Maturjatul Nabiil Mu. Surat Al-Baqarah itu. Dan ini tidak mudah membawa kita dalam mencari penegasan. Oleh Sari karena itu, al-yawwah atau malah turun akhir dari sisi hukum membawa baru adalah akhir sekali adalah al-yawwah fataku yang menurjau nafiil Allah dan seterusnya itu. Ya, Allah alam besab ini untuk membantah tentang masalah subahat tersebut. Ya, demikian. Salam sehat. Kebingat eh, sekalian yang dilahmati Allah, ya saya eh, tidak bisa menjawab semua pertanyaan dan juga mungkin keinginan keinginan jamaah ingin untuk menanyakan lewat via telefon, makanya. InsyaAllah hal-hal yang seperti ini kita akan kristalkan, kentalkan lagi di kajian-kajian yang lebih mendalam Seperti kajian di Amar Ma'ruf setiap hari ahad, uh, asar ya Setiap asar hari ahad di Amar Ma'ruf, Bulak kapal di Bekasi Timur itu Kita di sana uh, bahas kupas tentang masalah-masalah yang aktual yang urgen dan lebih mendalam InsyaAllah Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Dan apa yang telah saya sampaikan Intinya pada malam hari ini Bahawa Azat merupakan suatu keharusan Dan fardu kifayah dan tidak boleh ditelantarkan Dan adhan itu memiliki satu tata cara Dan diberikan jeda antara adhan dan qamah Itu merupakan suatu hal yang uh, Sangat baik dan maslahat Untuk kepentingan jamaah Dan ibadah-ibadah yang antara adhan dan qamah itu Punya peluang InsyaAllah Demikian uh, Akhirul kalam uh, Subhanakallah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh